Rugăciunea 10. De mulțumire pentru biruința ispitelor. Aleluia, slavă ți, Tată, cele ți iubim și îți mulțumim, fiindcă prin iubirea ta cea părintească, de păcatul avariției ne a îndepărtat. Să fim cinstiți, să luăm numai ce era al nostru, să apoiem lucrurile sau banii pe care i-am împrumutat, ne învățat. Să nu-i urâm pe cei ce ne-au furat sau din necazul nostru s-au bucurat. Pacea multora am redat și răul făcută la altora. Prin rânduia ta l-am reparat, iar iertarea de la ei ne-am luat. Aleluia, slavă ție, Tatăl Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă prin iubirea ta de păcatul avariției care este rădăcina Duhului lumesc ne-a îndepărtat când pe cei goi. Cu haina noastră i-am îmbrăcat, pe cei flămânzi i-am săturat, pe cei însetați i-am adăpat, Milostenia cea plină de iubire am arătat, când pe cei nemilostivi i am învățat, pe cei bolnavi am cercetat, pe cei în nevoi am ajutat, și pe cei necărgiți am îngâiat. Ar iubia slavă ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă prin iubirea ta de păcatul avariției ne-am lepădat, de aceea de nesimțirea ce-am pietrit am scăpat, păcatele ne le-am mărturisit, cinstit, cu grijă am trăit, și de aceea comara faptelor de mântuire și sfințire cu râvnă am agonisit. Lăcomia, trândăvia și slava deșartă cu rânduiala cea sfântă, postul, rugăciunea, privegherea și slujbele cele sfinte le-am înlocuit, să tăiem și să ne alungăm gândurile cele rele ne-am nevoit, de aceea când demonul achediei ne-ai ispitit tu în noi, l a biruit, l-ai legat și l-ai pedepsit.